بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض هو العزيز الحكيم سوره التنحديد بترتيب د سورته 57 نمبر دے مدنی صورت تے اپنوں جون کہ میں نمبر دے پس دو صورت زلزال نا اممہ کی د محمد نا رب د مکہ کی صورت صورت سرا پڑھی جائے کہ ندیدہ نہ قران کریم دس لور می سے سلور باب شروع سلورم باب شروع کی سورۃ واقعہ کے دو جملہ فرمائے فسبح باسم ربک العظیم نو اس ترغیب ور کے انفاک دے دے متلیتا جدی متلی دے پار انفاق کا خرچ او کا اب پنزو وجبان نرتے وچ دنیا اگد اللہ پلار کے خرچ کا اول اول وجد توے جی امینو بالله دا دنیا خرچ کے اللہ پلار کے ذکر بدی باندے یو خلیفہ یو جانشین نن پیو سبب پینے نو اللہ جل شانو تپری با نصر خلیفہ گردولے دا دنیا استان دا دا دنیا دا اللہ جل شانو ہو دا دے موجہ مال خرچ کا دا مال بستانو و میراث کی پاتشی نو دمخ کنا مال خرچ کا در موجہ دا ذکر کے زما چ تو دا دنیا جمع دا کر نو اللہ جل شانو لے کر زوار حسن چالهال نشانو لیکار زوار کا کته وای شهدا دنیا ما د دې لپاره ساتنی دا نه تامین د لپاره د خې بده د لپاره نکمال شرط سوګر مصیبت نه بچوله نو مخکینی خلق به د مصیبتونو او د تکلیفونو نه بچکړې مصیبت دا په تقدیر کې لیکل شوی دی دا پنځه وجد د انفاق د لپاره ذکر کړي چې مال دا الله تعالی لپاره کې خرج کړه سبح الله الای مافی السماوات او مافی الارض ته حدیث کډر مزیدار تفصيل وبسم الله نستعین سبحانه لله ما في السماوات والارض ربي الله لا راغث جس پاس مانو ني دکريو قدمو کوي دیو دی ول دی عزیز الحکیم اعوذ بالله جل شانو غالب حکمت والصورت الحديد وتمزکه حدید اس پنی تاوی دا دل اس پنه مول کی ها اس پنه دل غری کینو اس پنا را او اس پنی تیوا ان شاء الله نو له ما فی السما ولهم ملک السماوات حاذی الاله د اسمانو دا اس دا نو دی وای می دوی دی کې مړ کول کې د دی هو الاول وال اخر وال ظاهر وال باطن دی هو الاول وال اخر وال ظاهر وال کې فدې کې دومره تفصیل دې وخت پېلږي او تفصیل دې ذات ما جي دارې زموږ خپل ډېر وخت دی هو الاول الله اول دی وال او اخر دی الله اول دی او اخر دی وال ظاهر وال باطن افکار دې ور پټ ته وو بالکل شین علیم کې نن دی اواللذی اللہ غزات خلق السماواتی چپدا کریس مانونو والا ارض آزم کیفیسی تتی ایامن فشپا گرزوکی سمستو آلالعرشی بیا برابر شپا آرش بانے سنگ جد الله شان تر مناسب دي ذکر چا استواء آلالعرش دا معلوم دا الاستواء معلوم عن کف و مجھول و سوال عن حابدتن چه اللہ پر آرش بانے برابر دے اونا دا برابر دے اوس هغه پتنے لے الله اوگا اللہ تو منگا سپارے لے او دے دین سوال کول چې چه اتواع علی ته خبرې کیا دے تا تبسیلات دی دا متشابیحات دی دا اللہ تو سپارا تا تے موزا و دس قرآن وغیر دا حوالا کری دي بس پر عمل کوا یا علمو کوئی گی ما یعنی جو فلاو دی دا غنی چی نموزی پزنے کیا او داران چې داو دین د حادثه د ازم کناوامان دلمینه سمای هغه چې را کوږي د اسمانه او ماي اروجو فی هغه چې فی دی پاږي اسمان او پتونه د قران را را کوږي او اعمال وتخیږي او ما کوم الله <سؤال> تاسو ردهین ما کوم تم کوم ځای چې تاسو په ادبار دیلم سره الله فوق العرش ته والله تعالی والله بما تعملون بصير او الله پاغامن چې کوي تاسو بصیرن لن دین کې له ملک السماوات ا صلی اللہ علیه والہ باعث آسمانوں نه والا او د ذمکر وین الله اطرج العلوم ور لاجلشانو ہوتا ترجو العلوم د ټولو کارونه یو لیجول لیل په نهاره دنه کې شپه لرا پرسته وی لیجو نهاره په لیل او دنه کې د نه را پشپکه او علیمن بذات سر دور لاجلشانو په د پر ازن د سینو باندې اوس اولا نه واجد کرکه اولا نه واجد د ذکر کې مال د الله جل شانو پر لارې کې خرج کا تا اللہ پا دی مال بانده نائب که لے او دا مال تالا اللہ در کرده نو آمینو باللہ و ایمان راڑی پا اللہ پا پیغمبر دا اللہ و انفکو او خرچ کئی مما جعالکم دا حاغ چې چی گرزولی منگتاسو پاغی بانده مستخلفینا و اگداران فی پاغی کفل لزینا منو هر چا کساندی چی ایمان راڑنے من کم ستاسو نوان فکو خرچ کرده لهم ده پار ده عجرن کبیر اجر لوئی ده یو عظیم ده یو کبیر ده نو عزویم غٹی او کبیر بس لوئی ده نو چه دیر لوئی ده بما لکم لا تومینون باللائی او سوزر ده تاسو ده پار چه ایمان نرادی تاسو پالا بانه رسولو په پیغمبر ل السلام بانې ور رسول اوکم ل تو منو بررب دی کوم پغمبر ل اسلام رابلي تاسوه چې ایمان نې پر تاسو باې وقد د خهم ث کوم ې نه نغې والله په وا واستاسوونهته بررب دی کوم یم کو دو مومن که چرته ای تاسو ممنان اوول ل الله غذاات او نه ال بدې بهنا چې نازلی په خپل بند بانې ونهکاره لیخرجکم من الظلمات الى النور دغه پارچه او باسي تاسو دتي ارو نرهادي ایمان تا دجه حالت نم اېلم ترطراوي والله الله چې به کوم رؤف رحيم په تاسو باندې شفقت کوون او رحم کوون کړي او مالکم الله تنفقو في سبيل الله ولله ملاس السماوات والارض او څو زر تاسو نره چې خرچ نکوي تاسو په دا د الله کې مړه لا تبزم کې آسمانونه پاتي کیږي توا چې د مال زماده <سؤال> نه <سؤال> خرچ لله تعالی عظمه او اسمانه پاتې کی دمال بدل پاتې کی انسان فتنه خارج کها پیدا بیل لا بلرز لایمیزه سماواتونه الله ته پیدا کی پاتې کی دل داسمانو نو دظمکو ادم علی السلام چې کله پیدا شند ټول ځمکه پاول ځل د ادم علی السلام بیا چې کله دو زمونه پیدا شو د هابل او قابل نه بیا ټول ځمکه دا غوی ومنه ځمکه دا هابل او اني د قابل نو لغی یو هو جو نو بیا ټول قابل ته پاتې شو لا ست منكم من ف من قبل لفااتې ذتته غوب که د لا وطلانو دغ ته درې ایاتې ثبت کېږي نهدي برابر تاناه چې خررج کړي دي مکې د فاتحنا وقاته لاجنګې کړی وما غوبهجللا وطلاو د بیا ل اسلاموي میزه به د هر چا بد لکو دنیا کې ورکم خو د غوب بد ل د دنیا کې نه ش وررکلی په ما ډیر مالال خرچکی غوب ک لکه دومره مالې په ننج اسلام فرچ کړو چې ډکه کاټای کور کې او چې حجرت هجدت ل لنغ پې سټولې رواې او په نبیر اسلام او کور تول سامانه که نه بیا اسلامل قوربان کړو د دا ایيات چې دی نذاو رضی لا تعالی تر دی ثبت دی چې داسېبرابر نه ستاث نه چې خ چې کړړې من قبل لفااتې مکې د فاتې نوقعات لا اوجنګې کړی ولا که کسان آزم دجهتن تیر لوی د رجه وال دي منن ل ن دغل کسانه ال پکوو م بعض دروسته دله وقع تللو او جنګې کړ و پول واله او سله خو ټولو سره واده کړ الله د جن طول به جنت تبوي والله الله د منږو م سره بوي والله بمات ونه خ نن الله جلی شانوپغه چعمل کوي تازه خبر داغ مړه و ایمال زما دی بیا او ایمال زما دی ز ستا د یاره وای چې ستا دی الله پاکې کارهورتهه منځل لې ی قزو ال قرزن حه. سوک دی حالتاس چې کارزور کې الله جل شانه له راکرت خستاف او ضعیفو دوځند وکي الله غیلر درو سوت چیرې نه راځره الله په طرفه جاي د دې انسانانو کې سجاینه الله له چیرې یو ورک وو سوه د هر کې ول هو جن کبیر دی الله او د الله تعالی او عزت وال يوم ترل مؤمنین والمؤمنات اطع قربان چې ویني به مؤمنان سره مؤمنان له خزيه فانورهم چې من دی بوي رانا د مؤمنان ذړې او مؤمنانه زنانه دې چې کله رواني دا رڼا چې د یو طرف ته بل طرف ته ځي یو مخکي رښتو دا رڼا به د دینه رواني او نور قیامت کې به تک تورته مومنان سره سره روانې لږه مڼه پټانه تبله لري نه دا رڼا ښکاری او دا خلک به دا رڼا په منسکی ویني چې دا پلانې کا کار کوي او دا خو خپلانې زنانه د دې سره قران راځي د دې خواته لا دنیا کې دی پیژده تووا چې لګکه ررا را ل <سؤال> را کوه هغ شوو هغ وت چې دنیا ته لا شي ان را را وګورئ دا مونږه سر دنیا نه راولی ده نوور کچالتهکه را را گانې بیا یوم تر مینینا دلته نه ځان سر رارا وړه د خورآېکرم کریم، را ځان سرهواله ګورې دا بټری ځان سرواله په دی به ګر دی نور هم را ج دی بین دی مخکېنا بیا بوش را کو مل یو مجل ناتون من ته تله نه هارو خاالی بي نه پیا زیر د نن یو طرفته به راناګانې خسته خسته بل طرفته بااز کې چې پوش را کومل یو مزره والی دجنتون چې روې وي لاندې دو راغې او ولی او میشهې په دی ک دا د کاماببیلو یا یو المنافقون منغکوونه راغه چې ی با منناغکان سرړی لِلَّذِينَ هغکهسانته عملو چېمانه راړی انزورونه انتظارو کې مونږته نقط من نوور کوم نقط طب من نورموا بختلومونږه راړه ستااسونه کې لررج اولی چېید ته او برې وور کوم ر ستااسونه ر دنیاه لا فته میتونرن نه لاټوي تاسوور رن راړه په زریبه بهنا بصورورې له له بیوسوورل له یو دیوال ددي د پاه با چې د د پاه به در وې یو جوړ شي د طرف ته دا دن نه طرب چې ر او دا بار طرب چې ر دی کې بهذا وي وله په قدرت دی دا منافکان م نه پرديمنډې پکوې چېمونږله رناه را کوې او ممنال ب چې لا شي ځان د رړه راړی د فآ راړه راړی د مو رناه راړی دصدقې ره راړی ملاتکان اقوانو کولا نبی صدقو کولا نبی موسکو دلده که بیسی زان دا مسلمانانی نبی تلاوت کو یوم نو خوا نعبویو تا ددیکو منسکی با دیوال راشی باعت نو فیه الرحمت الدن ترق پاغی که برحمتی وزائی روح من قبله العذاب اب با هر طرف نا پاغی که عذاب یوم اینا دونم آواز بکی دیتا اغیت علم نکم معكم عینو تا سرقان وای بدی بلا به شک تاسو زم عمر مومنان تب دي دیواله با اخو دنیا کې نو لري موږ مسلمانانو علم نکم معكم گف شبا من ارسنل او گولتاکی بناسی او دے قالو نوائی بو تضا مومنان بلا بے شکا ولیکن فتن تو من فسرکم لیکن تاسو گمرا کرو خپل زانونا و تربستم او انتظار مکول ورطبتم او پوخ شک کے پراتووئی و غررتکم و لمانیو او دوککڑوئی تاسو لر خواہشات و دوکدو خواہشات و مکول حتا دردی پوری جامر اللہ چراغ حکم دال عذاب قیامت او یا مرگو و غررتم باللہ ال� او دو پکړې وی تاسو په الله باندې دوقدر ته انکي فلیوما تسنم ندي دی یایو خوازم منکم فی دیت وابه نه غسې کی تاسو نه جرمانات ولا من الذین کبرون راکسان چې کو ریکړې دی او ماوا کوم دار زید او سیدو تاسو ور دی هی مولاکم دا اور لایک دې تاسو تاسو نه رو به المصیر دې ور با زید ورنو دې دا اور علام یعنی للذین ای وخر نه دراغله هغه کسانو ته چې ایمان راوړئ ان تخشاپلو بهم چې عجز شي زنه د ذکر الله ی ذکر الله عبد الله بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ لوی محدث تر شیوه ده نه دو مایل سپسیډه ګرځیدل دا څه الکو مایل سپسیپا ګرځیدل نه او ځله د د سراغه دغهونکي و دور غوړي کی شې شي هغه ور سره رباط ور سره دا دکړه ور باب دا ور سره چې دا ور سره ونبځي په دې کې ود شه نو بره دی خوبینې ک دا بره زما د پې چېونه زندگیې کې مغاه ناسته ده او په دیې هغې دککه وت دی ور سره دا لرګې د ور سره غبولو والله اوغ چیننو هغه دغا یاد وای چې لمې ان ل لنه عملو ان تقشه کونو به هم لديکرې الله د چې دی را پااسې د نه دو, دو بس تووب خته او دا دغ د زه او ل لا او, او دا د فضل نه یادرم متلاله په باره کې وړ د خلکوی ډاکوخورډاکنو هغه اول <سؤال> نه اممه قوتوي متله <سؤال> دا دوړه زییک ذکر ځانې بیا که سګور علامه قوتبي تفیرره قوتبی کې شتهري په ذ ل یاده ملا پیین زبان عاش کو هغ چې ما خواته به را شي او هغه هلته ک او چېغا زیای ته وردن نه کیدنو د ایاتې واورې د بس هلته لپوره نهاپ لملمې ل نه عامو آیا وخت نه د راغلی په کسانو باندې چې معه را وړی دی انتخ شا چې جز شي کلو بونزلو دلی ذکرې لا کرد داله تهه زل منل الحې غهېنال شوي دی د حق نه د پرانته ستا اوسم نه نرمېږي لو ته اوس نرم کوي که نه په خمیدو باې دی وله یا کونو کل لدی نه تل کتابه او نه شي پهشان دغې کسانو چې وړی شو اوته کتاب قبل لومکې د طالله عليه من اماو نوبده شو پهد بعضې مو ده ډیر و دا دتیرج کتاب دی کتاب دی دغه کتابو نو فقطت کولو به هم ځان پ نهپکوو نو صف شونه ل دی وكثيرو هر ځایې دغه كثيرون كثيرو و ډرو ډیررو فقان ډرو اعلم مو پوهشي الله الله خللا ده جوون دا کې مته بعد د موته حاپ چاللي نه قد دا که څنګه چې الله <سؤال> جن نشانو دا موږ او تشو او دا الله <سؤال> په بارانو کې ژوندای شوکله دغه شان ته د خلکو د ژوند په قران سره را ژوند دي شي د قران د خلکو د ژوند را ژوند دي کې قطبيا علكم الايات د دې د وجنور په څه پوره آیاتونه ذکر کړي خا باران پته کاره بهیان کري مونه تا اوسيياتونه لا لكمم تعقي خام عقل نکار واخ د ياتونه اخ على ت د اخلي پایتونونه با باې اللهغبخه چې ترجمه ذ ترجمه ن ذکرري سنه عقل نکار واخلي لاكمم تعقي ان المصدقي نوول المص قات نصدکه کوونې سي او صدکه کوونې زنناانه الله قز الحسن چې قرض ورې الله ل قرضه تااس او ضعف لهم زیاد بکی اللہ دی ادا کرد دوچند بکی اللہ دیلر ادا کرد دوچند بکی اللہ دیلر ادا کرد دوچند بکی د امید دوچند بکی دیلر پارول مجرن کریم لیلر اجر لوید دے ونگدین آمنو آگا کسان چی مانی راو دے پا اللہ پا پیغمبر دارلل ولائیک اوم سید دیقون در کسانهم دیلر اشتینین وشہداؤ وشہدان دید عندہ رب بین پایلی سد رب دے دے یعنی مطلب دا دې چې کوم سړی په الله او په پیغمبر باندې ایمان را نه د مرتبه د ابو بکر او دومر رضی الله تعالیو په نس د الله ده د شهید مرتبه باندې الله خامخادله ورکی دیلل اجر دې ونور هم رڼا دې دا رڼا دې دا ول ولذین کفروه کسان چې کو پر کو کړه دونه نسبت د روغیو کو چې دا اسې ده زانلې گیادی دا چې په کینشتره نو نسبته د دروغ او کابي آیات آیاتونه زمغه توله اې کده څنګه صاحب هندي خواندان د جهنم دی اعلمو پوشي انم الحیات الدنیا لعب و لهم دا څلورو موجه ذکر کړي چې مال د حقیقت ته وګوره دا چې لوبي یو بس دي نو اخوا دی خواکي بدلنه لګي کړه دیر خلکه اخوا دی خواکي لګي نو دا الله پلار کې دوه لګو نو خاډه اولی علی رجب الله <سؤال> تعالی او یاسر رجب الله تعالی ته امرږی اثرته یکه پکې یم ما مراد ټول په دنیا پر خپې دنیا چیرې یا ماخون یا مشروب دی یا ملګوست یا مشموم دی او یا مرقوب دی او یا منکوح دی ولبیه وتیاو یو وی و ماخون د توما بهترین خوراک په دنیا کې هغه د بینده او دا د مچای لاړی دی او بیا یو تووی چې د ټولو نزياب د سکلو شی او بده او هغه زناور او انسانان ټول په کې برابر دي او بهترین شی دا غوستلو چیرې کپڑے نو کپڑے هغه رخم او ریخم چیرې نه دا دو دا د چینجی نارنجي دا د چینجی پوزګلغه او بیا دا ول وتا چې بهترین شی د خوشبو یا بهترین بهترینه خوشبو تی دا بعد شاهې ک استعمالی د اوسای و نه دا او ج د دی پندوم نو کې او دا چې غټئ اوغ وی نه اوچه شي هغه بهترین نه خوشبو ده او بهترین نهورلي هغه استه پهې باې خلک قتل لږي او هر چې ده نکاله نیکالېغ مبال مبال دی نو دغه دنیا کې سر دک کې زونه دی او اقیت د دغه هم دی یا سره خوراک پسې ګ دی یا اسکاک پسې ګر دی یا و چې کپریسی خوشببور می لګونې فیسته ګاړی او بس ناکاممی دا د دنیا حقیقت ته خام او دا دنیا چې دا اوله جړا ده اوله جړا ده امین زیینادا یعنی مستیده او اخر د دنیا ته دی هغه ده اډو کې دی انسان ځاړشي حضرت عیسی علیه السلام هغه ته چار مګرو تهویل دنیا چې دی نو دا پول دی د تریدوله جای دی پهې باې سررف پ فیر شي نو دا دنیا چې دی دا اللو برې والله علم مو پوه شي ععلممووی ځ کو شډر خلک پرې باظان نهپور کې د ایعلمو پوه شي الله دمونږ پ کې او نهمل حياتو دوه چې ایقین جوون د دنیا چې لا لو برری والله هو او مشغهه او لاماوه کا پهسهه ته په قلوب تفرو کللولو لامه دې جادوګرې نه ب شخ دا جادوګه چې دا ل دا د مانو خجرونو بام جاروکې د مولا د ان ته راړ امیان خو پرې رااج دا والله هو او مشغاله دا وین نه تون خد دی وتفاخورون او سفر دی نه کوم په میستاز کې وتک سرون از ما ته چث کوله زمونې مګې مولاو هغه چر دی چا د تللی هلته کې بګلا او خسته هر وړ ل د چې خ ته مضر شو د دنیا چې کم کار غ شروعو خو چل کې داې د کوپې ای کې دا او تننج ک اللله ديیکی چې چې څ دله الله لیکي هغه نوړه به تنګږي داقییده او سه او نور مینت خواري خیر د خپل کوه خدا نه چې خ ته مزرووشنو خاانی به کوم خاامه خوااب کوم داسې خبره ده ځکه چې تا یقین دا جوړ چې چې خامه خوا من دله چې ګ وور کراه یقین بدا دا چې نه جوړئ بچ الله ته را مکررکې را کوي به زور خکوونه وزینه خایز ته وتفاخر فخر کلکم یستعزوا وتتعزوا یالی دا فعل مال و اولاد یالی دا فعل مال په مالونه کې ول اولاد, اولاد کې زما دمر دمر مال خالد دا یوبل باندې فخر کې بل زما دمر دمر بچی نه بچی مې دي لس بچی مې دي کما سره غیثین وشاند فائدہ من باران دي اجبل کفار نبات تشخال کې زمیدار لر کو پاره زمیدار ته وي نه له زمیدار چین داده زیات شافي له بل کوپاره او کپار ته یاد د دی د ووججه نو و چې دیکه کې دا نهټئ نو خوشحاله کوي ذميدار ل را نهبات هوو بوي د چې ګوري ورته خټې بوې خ دا وچ نه بیا ته خوشحاله یمسممه ی ه جو بیا دا چې وخراج چې خټکې ته نهوش کوي بیا چې ورته دا چې ګوري پټ دا چې طور کاري زی شي نو سم ی جو بیا اوشي پهته راووې بهته هغې تک زیار زیال څ مکوونه خون بیا شيه ه زه او یاد د غنممهته وګوره نه دا غنم چې دی نه دا شونه دا دار زمیندار چې ته ګوره بیا یو وخت را شي چې دا زیړ شي بیا ترشر کې ووا چې زه ضره شي دغه د دنیا مثال دی یو وختې داسې د چډررمدار دیپولې وخت روان دی بیا داس ی وخت را شي جونکې بیا چې ک ته انسان چې شي چېته وګورې د غنم رن ته ګوره د انسان رننگ ته بیاګورون انسان مصفرن زیړي زياري. ته زیړي زياري. رنګې تختلی د پرتو هیبت په دو باندې تیر شوي د ساده اوغتونه تریخوااللی په د باندې تیر شوي او دی تک زیړ پرو او بیا د هغې نه بعد خوتوامن ضرې زې شي په فله آخره تی اذاون شدید او پاخه کېذااب سخت به ماخ ته میله لا ورې او بله خبره په کې موګوره کشته دی بخ دا د طره به او ضا الله وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ نده ژوند د دنیا مگر متاول غرور من سکت د دوکي سابقو الی مافره تن موږ څوک سابقو الی مخفره تن مخېواله اوکي الی مافره تن الی مافره تن بخنیت امیر ربکم د تعالی پذراب سا سابقو مطلب مقابله رخا لکه څنګه چې دنیا کې مقابله کوی ځاتې د جنت کارونو کې مقابله کوي و جنته جنت نو جنات ابظه سنکار د سماوی ولوی دا چې جنت ته چې دومره پلندل لکه خپل پسند پلن والی او اسمانونو د ذمکو دا لکه تاسو مثال لر کې څنګه په نظر کې ذمکو آسمان لوی دي دته نم لوی دي وعده تلل ذین امنو یان کړې شوی دي مخکنه تیار دي اوسم جنت شته دي جنت اوسم موجود دي شته دي د دې وروجه اوئدته وی د پاره کاانو چیما نړی پالاو په پیغمبر د الله د فضل د الله لالي او تیور شاو چاته چې خو خو ژوند د فضل الله عزین الله خواوند د فضل لری ما اسوابه مين مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرا واذا مال می د دې پاره ساتل ولې نه خرجی د دې پاره می ساتل ته تاڼه تحصیل بیمار هسپتال د دې پاره می ساتل دغه 15000 روپې خو خامو خپکول کې ساتل پرکاری چې خامو خاطر تکلیف راځي نو oh no. چی بیا غا تقلیت کے پرکاری ہے نا مصیبت دا دا اللہ دا ترپا دے دا ستا بخوا خوند مصیبت که دیشی اللہ در بانده مصیبت نه خوشحالی در بانده راولی که شي خوشحالی و اللہ مصیبت راولی نوي و ما سوابې موصیبت انتلاړ دی نرسسیږ یو مثبت پهم ک کې عام واللایان ف کوم نه په افسونه ستاسو کېلافی ک تابن مګر په تیر من قبل نبراه مکې د موجود کول د هغ نه ان نهغا لال الله کن ده کار په الله باې سان دی د خبرې دکیې لا تاسو یعنی تاسو پهې خبره خبر کودي د باه چې غمز نه شي تاسو والله ما فاته کوم تاغ چې پهل شوي تاسو والله تفروي ونه کوي بما تا کوم پاغې چې در کوې تاسو داته چې ل شوي بعد شا شو او زیر شوو الله زیرکوی داستا قسمتکیي او که ته غریب شوي نو دا ستا قسمت کي بس بری باې قینو ساته خوشحاله ب والله الله چې لاو مینه نه کوې کلله مختلف هر ته قبر سره. هر چولی سره فخر چې ففر کوونې دلهین ل کسان چوریی او ففر کوون کې کوم یو دی چېلهې کسان ی قونونه چې بخل ې وا مورونه الناس بل بخلی او کوم کې خلکو ته په بخل بان شوم دی او نور خلکو ته وې چې ګورهشونومتیا و کې و یاولله دالتته دا پیسې د خ بې نه سااعته دا س تاالان دیې جوړ کړی دی دا الله باده ل دا چې بخل د بخل لاره نه ت و توولله او چا مخو ګردو اميه تعال چا چ مخو ګردو فائنل لا اول غنيل حميد يكين الله بحاجه او استائل شي بل سوبال لا راوي ها به خرچوكي تو لقد سننا رسولنا بالبينات يكرم عليه ګل موږ پیغمبران بالبينات بواضح دلائل باندې وان زمعههم الكتاب اور عليه ګل د سر کتاب الميزان او علا تل چې خلق ته ته دي دا سه لکه مثال دا دا سه له اوس زمږ شهادت به وی ډیران ته شین ختارې خو چې قران دی بیانته دا غته شین دی ران چې بل چی واکه او دا بوینه به څنګه او چا چې دی کومه ناس به په قصیدې لپاره چودري کې حساب bale دا تل دا خدا قرانې کړې په دې وخت خلک tali وانزلن حدیدا یو رو خدا وانزلن او پیدا کړ د منګه پوسپن فی باسن شدید باغی کې سامان د جنگ سفده دا اوس پهنوم په شهاب ثاقب خدمت لاروي زده دې د وړي نه وي چې وانزلنا الحديده داونه وي او خلقنا الحديده د دې کې له حکومت ته خاص ځکه د اوس پهنه د اسمانه راغله کله چې د شهاب ثاقب راځه خدمت کوي څنګه دي او جنگي ندي د ګټو په اوسنه اور جمل شي بس الله جي له خار قدرت ته ومناعي وي نه چې د قران کریم بلاغت تو دي د د خلقول الله د لپاره چې کار کې الله جن لشانو مې انصرو هغه څوک چې امداد کې د الله او رسول او د پیغمبران د الله بالغیب او پټ پنلی د قربانه یعنی جهاد کی اے الله قوی راځي د کې نه الله دې شانو قوی دي مضبوط تیز او ور دي او لقد ارسلانو هني لا و ابراهيم او یې کنا لے ګلونو عليه السلام د خو خلکو ذکر کوي بهترین خلکو د دنیا ته لیدي قینا لږ له مونږ وهلی سلامبرام الله السلام وجه اف زوریتې ه مب کتابه او قین وردو لهمونږ پاولات دو کې کتاب فمنو محتهدن بعضې ددي نه په هدایت بانندې و کو من هم فاس کوون او ډیر ددي نه فسيکانو فین نه هم ی بعضې بعضې خلال خل خلک هدایت وواي او رثر فاسکانيسمقب نه الله ساار دیرو سلی نه بیا اوقا پهنا ای ابې مم او په دی پس مولېږ ایثال اسلام ځای د میمعادنا اننجیل او وړه مونږ ته راغت اننجیل وجهنا قلو بال ل نه طب او رافتتن رحمتن او ګرزول ایثال اسلام تقریبااً یازول مرگري او یا غو مرگري بس دک مرگری ایثال ا السلام دا هر پې دا سک لږ مرگري نو ګرزمونه په و د کې وجهنااف قلو بال ن نه تور او ګرزولمونږه په درون د لارې کې چې تادیداري کړي وره نرمي کول او رحم کول ورهبانيت ثاني تدعوها او رحبانيت دغه غوشه نشینی وته پیری پیری چې د ځان جوړ کړي وا جدای او په اسلام کې رحبانيت نشته لارهبانيت په اسلام حدیث کې راځي په اسلام کې غوشه نشینی نشته هاغه ثابت د راکوس جمعات کې اعتکاف ته کې نه اصل دا ثابت ځانونه واله خلوت دې ته وایي دادی جوړه کړی کڑیوا، ما کتب اسلام کی رہبانیت اغا جہاد دیخوا، ما کتب نا علی نوم پرسکر منگا قریبانی، اللب تغاری زوان اللہ مگر دپارا طلب کن درزاد اللہ فلا فمارا آوها، دی لحاظنا کداغی حق کری آیتها پورا لحاظ ساتل، فآتین اللذین نور کنگا آغا تا من تامن چیمان راونا، منهم دادینا اجر، اجر دادی و کسیر منهم فاسقین، او اکثر دادینا فاسقون، فاضېقاندي سر هم او اکثر د دی نه فاضې کوول فې کا کیررو من هم فې کوو اکثره هم کیر هم کسیرون ډر وي ډېر ډېر فاضقان دی یاولله دی نامو ته بیا بیاه کوئ چې موبلغله تلی ورکې وور په لږ مرګرو باندې خپ نه شي لوته سره صرف لون ایمان ابراهیم و اسلام سره سره د خپل واره لوته لسلام ایمان را وړ او نوح نحللی لاام سره غ سره ظمنو انګ د ایمان را وړو مه خو چې پیغمبر ګورړې نیڅو دا جلله دوه ګډال ور سره هغ ور سره ایمان را وړی دی او د قیمت سر دا چې پېغمبران دا چې چې ور سري ی کې وا بر راې اومتد ور سرهنی یول ندي نامو تپلله اي مو میانو خپل داوت نه دی پرخ دعوت به نه پرې تاته تا الله دا کاره والله پر دی برسور او په پغمبر دله یو کوم ک پل رحمې ایمان راړی پله په پیغمبر الله به تاسوونه دو دوبلله جربال الله تاسوونه در کې جل تر دوست بالاله الله درې الله پی غمبر ومنې یو کوم درب کې تاسو تاې پل د دوههشي ل رحمې د سوافلناای د کوم نور تم شوونه به او وررزولې جان ل کومپیدابهې ستا دپار نوررن رړه تم چونه ب چې ګردي به تازه هغ باند ی وختې ما شاره کړی په کې یو رنا به الله پاک د مومن لا الله یو رنا وورړې خپلهغ د د مومن په ګړه پراته پرتهه هغه رنابان د دی د مخامخ سړی ته وګوري لکه څنګه چې شیشه ده شیشه کې چې ته وګورېغه چې کله خړی نه تا ته و کېځان خرکاري شیشه چې کله سپ نه تا ته مکان سپاس علا وله رنا در کی منافق چې در سره کله چلول کیږي تاسو د الله پر دمخ کې نور کیدا چې دا چې دا منافق ته باخره وو کی تاسو ته والله او پر رحم الله بوختي مېربانه الله عالم اهل کتاب دغه پارا چې په دې پارا چې په یه کتاب خو منه معنا ځې اوتنه دې پارا چې په یه کتاب الله يقدرنا علی شی ان چې قدرت نه نه یاله شی ان هیڅ باندې د فضل دالانه وان ان الفضل بيد الله کی پغل پلاز دالا کې يهود اغه نبي له السلام سره بغوزا حسد کوورا د عربو کې پیغمبر راغله د په کار د چ بني سره یې نه چې مان نه دې د پیغمبر لري خو یې عربو کیو لري نه نه من دې یوتی ورکه چاله چ په شوال الله اوذل فضل لازم الله دې شان او د فضل وي دي واخره دا وانا الحمدلله